Жінка-велетень в облиплих спортивних штанях за статурою, як дві краплі води, подібна на одну із сестер прес. Знаних легкоатлетинь, які колись, може, штовхали, а може метали, доки за ретельної медичної перевірки постали не зовсім сестрами, байгеть не сестрами, а братами. Атмосфера в школі не сприяла навчальній і виховній роботі. Директорка. Любов Микитівна, найдобріша баба Люба, набравши педагогічного вигляду, запросила потенційного джегуна до розмови. Я прошу вас, Романа Григоровичу, поголитися. Вуси у радянській школі неприпустимі. У чоловіка, должно бить, все прекрасно. І лицо, і одєжда, і душа, і мислі. Розумієте? І лицо. «Ви людина перспективна, може посядати і моє місце. А як я вас на нараді в покажу з такими, вибачте, вусами? Нас не зрозуміють. Там переважно жінки працюють, а в них сім'ї». «А ви, шановна Любови Микитівно, їм те скажете?» що у засновника нашої держави, робітників і селян, вождя світового пролетаріату, Володимира Ілліча Лєніна, були не тільки вуса, а й борода, і у Карла Маркса теж, і в Енгельса, і у Сталіна. «На всі смаки», – відказав на те коханець, сміючись чубом. «Життєві сили буяли в коханцеві». Йому замало було викладати матеріал за програмою і виставляти оцінки. Ва була самостійна дослідницька робота, бо натрапив він на величезну білу пляму в історичній науці. Україна, країна селянська, сільська, а найважливіше, біографія сіл практично недосліджена, а радше втрачена. Чи ж можна серйозно ставитися до грубезного фоліанту в Дермантині під назвою «Історія міст і сіл України», на який спромоглася партійна наука? Хіба як до взірця того, як не варто писати історію? Аби дошпортитися до правдивих витоків села Тихі Води, молодий учитель збурив і інфікував за взяттям усю школу. Хлопці і дівчата верейками тягали до музею черепки з городів і сараїв, обходили найстаріших сусідів, терпляче вислуховуючи оповіді і сторічної давнини плітки. Незаміжні вчительки, які з приходом коханця надбали собі мету життя, одна з поперед перебирали лапочками, намагаючись привернути увагу Романа Григоровича глибокою зацікавленістю в його дослідженнях. Навіть фізично-культурна жінка-велетень, перестрівши коханця у темному кутку, сказала схвильовано, «А ця пісня не про наше село?» Тиха вода греблю рве. Коханець їздив до архівів, колінкував перед університетськими приятелями, котрі вже керували з міністерств та відомств, дошукувався стародруків. Його завзяття до певного часу опору не зазнавало. Черепки посідали почесне місце у шкільному краєзнавчому музеї, за організацією якого можна було поставити пташку у графіку позакласної роботи. Дослідження потвердили, що три кутки вод Сердюк порохи і третяк були майже, напевно, засновані козаками Січі Запорозької після зруйнування її Катериною. А куток вовчики вигнанцями з Києва, хворими на сухоти. Якщо історія вовчиків ще так всяко вписувалася до історико-революційної тематики музею, у розділі «Про знецінення за часів царату людського життя» і могла зайняти своє місце під шклом на стенді, то запорожці стали всім кісткою в горлі. Коханець оприлюднив свій доробок на вчительській конференції в районі, а йому пояснили, що від так званих запорожців для української історії прийнятні лише їхні одвічні прагнення –